Të ndaror të rixikues, selam aleikum. Po takohemi dhe sonte së bashku në emisionin duke kërkuar përgjigje. Partizënd përgjigje pyetjeve tuaja të dërguara në pyetje@serviceska.com. Me mua në shërbim me studio është Hoxh Mehmet Tërmaku, me të cilin do t'i trajtojmë këto pyetje. Selam alejkum, a jeni mirë së rouat? Aleikum selam wa rahmetullah, mësojëj. Po fillojmë mirëherë me, me pyetjen e parë. Shkruan Hoxh i nderuar, jam djegur në dorë ndër dhe më kanë këshilluar të përdor vajin e derrit për shërim dhe për të mos më mbetur shenjë. A lejohet ta përdor atë? Bismillahi rrahmani rrahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Alla madah. Duke ju përshëndetur që të gjithëve dhe ju falënderojuar për pjesën në këtë emision. Allahu i plotfuqishëm, gjithçka që ndaloi është sigurisht në dëm të njerëzve, përdorimi i tij apo saj gjithë shka që urdhëroj është në dobi të njerëzve, nërka që shumitë a gjërave jenë në mes të kësaj dhe asaj, pra Allahu ila të lejuara, që njerëzit mund të kënë dobi, ose të mos kënë dobi, por jo dëmë. Në ato që Allahu ka ndaluar, sigurisht se është dëmi prezent. Në ato që Allahu ka obliguar, sigurisht se dobia është pa tjetër prezent. Në derën Allahu i plot fuqi shum e ka ndaluar dhe gjithçka prej përfitimeve që dalin në këtë krijesh është e ndaluar për njeriu, për besimtarin. Në fakt pra, edhe shitblerja, pra tregtia me derra është e ndaluar. Kurimi, shërimi i derrave është i ndaluar. Pastaj përzierja e kafshëve të tjera, shtëpjake, medera, është të ndaluar. Të ushyrit me, mos të flasim, është të ndaluar. Gdo loj përfitimi, qoftë prej indyres së ti, qoftë prej eshrave të ti, lëkurës së ti, e të njëshme, si pas mëndimit më të sakt të djetarve, e kur e the më të sakt, si kur dua e, të lë pak hapur që dikush në dështa ka folur, pak përjaçtimisht për disa e, kategori të gjërave të ndaluar që mund të përfitot në aspektet tjera. Mirë po, janë mendimet të e, anuara dhe janë mendimet të pa bazuara shumë drejt me argumentet fetar. Në këtë rast, nëse dikush dieget, me qëfar do loj dieget që pësën në lëkurën e ti, ne do të kishim preferuar që të bëndë të atë shërimin më të mirë që është pra e që në momentin e parë kur likura dëmëtohet është mirë që të preket me ndyrë ose me vaj të ullirit Këtë e preferojnë edhe shumë dërmatolog të e, islamizuar po e qu që, që e njohin materin e ndyrës ose e vaj të ullirit në fakt në të ka shumë dobi pra Allahu i pletë fëqishëm, edhe këtë doja të thëja, nuk ka ndaluar diska tjetër, e që diku tjetër të mos ketë lën dishtë të lejuar. Pra Allahu ato që i ka ndaluar nuk është se janë të dobishme për njerëzit, dhe me eliminimin e tyre nga mënyra e për, përfitimi për e tyre, mm -hmm. atër eliminohët edhe mundësia për, e, për, për shërimin në njësë mundje. Jo, asëse, ne duhet të largohëmi për e ndyre së dhere, sepse nuk ka shërim, absolutesht atër, Edhe nëse në athot në do një mjek, atëherë Allahum është me i dishëm, sepse ndoshta mund të ketë një përfitim në një aspekt, por ka dëm shumë të madhë në aspekt e tjera, dhe si që kanë përmendur e, edhe shkencetarët, se deri pikrish një kafsh që në vetë vetëm bledhë mikrobe shumë, të dëm shme për organizmin e njeri dhe ato në fakt nuk i kthehen me dobi, e, ati që ha mishderi apo përfiton nga dishka prej, trupit të ti, ose lëkurës së ti, ose yndyrës së ti. Në këtë rast pra, mund të përdorë preparate tjera, mund të përdorë gjëra tjera, mirëpo nga njohuritë që i kemi në këtë fushë, mund të sugjerojmë pra që personi në fjalë të përdorë vajin e ullirit pas djegjes, elë e ndihmon shërimin, madje e thon e njerëzit po provoj se nëse vajin e ullirit përdorët në lëkurë në momentin e djegjes, atëherë uh, ka shumë gjasa që uh, të mos mbetet shenja e djegjes në lëkurë as asnjëherë në jetë. Po. Pyetja tjetër uh, thotë çfarë kupton hadithin se njeriu do të ringjallhet me atë që e don. Hadithi është uh, i qartë shumë se i dërguar sallallahu alaihi wasallam ka thënë al mar'u ma'a man ahabba yawm al-qiyamah. Njeriu do të ringjallhet me atë që e do ditën e gjykimit. Në fakt, nisur nga realiteti se kur është thënë ky hadith, ka versione të ndryshme, mirë po do të përmendim hadithin e Enes ibn Malikut, i cili thotë se e kemi pyetur të dërguarin sallallahu alaihi wasallam kur është kiameti. Dhe njerëzit janë shumë kurioztar të dinë për momentin e ndodhjes së kiametit kataklizmës, shkatrimit. Në fakt, Allahu i plët fuqeshëm nuk ja ka bërë një gjë të ditur as vetë Muhammedi sallallahu alaihi sallam. Një gjë e til nuk është e njëfshme pra për njerin më të dashur të ka Allahu për Muhammedi sallallahu alaihi sallam. Dhe kjo enigm sigurisht e ka urtsin e vetë, se vetëm Allahu e dikur dhëtë ndodhë aji. Me gjithate, i dërguar i sallallahu alaihi sallam e nëjë si të thëtë në regullë qëfar po të intereson për kja metin, qëfar ke përgaditur për te. E njësë e thot, kujtojt dhe thot, asë gjës kam përgaditur për kja metin, por, vetëm një gjë, më ndoj që jam i përgaditur në te. Cila nështë ajo? Thot se e dua Allahum dhe e dua të dërguarin e ti. E i dërguar, i sallallahu a.sallam, thot, atër ti je me atë që e do. Pra, fati jetë, do tjeti ndërlidhër në ngush me atë që ti e do, pra e dihet se në këtë rast, dhe i risa është jale për pegamberin, sallallahu a.sallam, e i tëri dihet se vendin e ti e ka në gjennetit. Më të larta, atëherë e ne si thët, jemi gëzuar atë ditë dhe nuk ka arritur atë gëzim ta mund ndë njëhen ndë një gëzim tjetër në jetën tonë. Dhe i risa dërguar, i dërguarin apati thënë se njerju rinxallët me atë që do realisht ë në jetën tonë të përditshme njerëzit kanë ideale të tjera edhe kanë idole të tjera ta quaj. Në këtë formë i kanë simpatizuesit të tjera si të simpatizuarit të tjera. Por ë për të mos thënë edhe shprehin i kanë ata që i adhurojnë sepse e përdorin këtë shpreh. Nëse dikush e adhuron Allahun memirsin e ti do ta gjej Allahun e plotfuqishur do ta takoj do ta shoh atë në ditën e gjykimit në xhenet të shjallë nëse dikush e do dikë tjetër jepet pas tij e ka lënë tërë jetën e tij në angazhim që ta imitojë dikën të bëhet si ai dhe ky hadith sa është për gëzim për llojin e njerëzve si Enes ibn Maliku dhe sahabet e tjerë, pra edhe besimtarët, të njëtën kohë është një kërësrim një jash zakon shumë me të njëtën përmbajtje, me të njëtë atjallë këhadit për njerëzit e kundërt, të cilët nuk e duan atë shumë Resulullah sallallahu aleyhu sallem, por i duan njerëz të tjerë, madje edhe e shprehin vetën un e adhurej filan këngëtarin, filan artistin, filan sportistin e tjerë dhe nuk shikon në besimin ati, nuk shikon se ku i ka veprat kënjëri nga ana e jashme që duket, a do të këtë vendin në gjennet apo në gjahenem? Përse unë të lidhëm aqëfort më një njëri i cilin do shta tek Allah mështë prej krije sa me më të dëmshme? Përse ta dua, deri sa ta quaj e adhore, një njëri i cili, nuk ka të garantuar shpëtimin nga zjarri i xehnemit por në të kundërtën veprat e tij ndoshta janë të sigurta që çojnë drejt xehnemit. Dhe hadithi thotë se njeriu ditën e gjykimit do të jetë me atë çë do. E do Resulullahun do ta kesh xhenetin. E do tjetrin edhe tjetrin e ke xehnemin. Dhe ne Sibni Maliku dhe sahabët e tjerë kanë thënë pra, o i dërguari i Allahut, ne të dom ty dhe dëshirojmë që të ringjallemi me ty, me Ebu Bekrin dhe Omerin. Dhe vërtet, sakë nështë si e madhe është që njerëju të mund të merë një sinjal që në dy njadë se eventualisht në do të mund të jemi në shëqërim të mirë të kësaj kategorie të njerëzve pra me sahabet, ma djetë të përmendur në këtë rast me Resulullah sallallahu alihusallam. Ebu Bekri, Omeri, pra që edhe shok të tjerë në vargun e të përgëzuar me me gjennet kanë qenë të përgëzuar që në dy njadë pra se ata e meritojnë gjennetin. Kur ketë arsye ne duhet të kemi kujdes sepse hadithi sa është përgjues, sa është mysde dhënës, të njëjtën kohë edhe çortues është sepse duhet të kemi kujdes se çfarë shoshrie po zgjedhim. Çfarë shoshrie ne e kemi ke, pajtuar që me ta të jetojmë dhe me ta të ringjallemi, sepse ne do të ringjallemi me ata që i dom në dunjë. Kalojmë te një pyetje tjetër. Asalamu alajkum, kam një pyetje thotë hojë i ndëruar. Në një renovim të shtëpisë kemi gjetur një lloj hajmalie të mbështetur me një letër vizhellues në brenda u vrejë ke diçka e lëngët. Çka çfarë të, të bëjmë me të dhe si të ruhemi nga e keqja e kësaj, Allahu ju shpërbleft. Amin, edhe ju Allahu ju shpërbleft me të mirë dhe ju ruaj nga çdo e keqje dhe çdo fatkeqësi. ë Nuk duhet të shqetësohemi për keqburësit, për shpirtat e lig që mundohen të na bëjnë keç, të na bëjnë magji, të na bëjnë gjërat e tjera. Në rastet e tilla kur ne ndikun në hapësirat ku ne jetojmë, në dhomën e fjetjes, në dhomën e ndjes, në shtëpinë, në praktikën shtëpisë, në praktikën shtëpisë, në derë tek dera, tek dera hyjmes e tjera, nëse shohim diçka që është e pazakontshme, nuk është letër, nuk është, pra ka ndonjë pshthjelli ju mund të jetë pra prej veprime të ndyta të djajve që fshin ata nga njerëzit që fshin nga gjendët ë në këtë rast ne duhet të mos shtetësohemi të bëjmë bismillah ta marrim atë dhe ta hudhim thjesht ta azhësojmë ta djegim mundesisht dhe azhëmatim mos ta bëjmë këtë me rezerva mos ta bëjmë këtë me parajykime mos ta bëjmë këtë me dyshime duke menduar se çfarë do të ndodhë njëherë një njerëj ë ishte porositur në dhe isha i pranishëm që të e, në fakt ai kishte Hajmaliciu kishte shkuar diku të shku, kishte shkruar Hajmalitë pseu do Hoxhallar dhe Hoxha Tashimi erdhi që po i bënte rrugje, po këshillonte që ai ta dijste atë Hajmali. ë sa po bindet ai se duhet të djegët hajmalia i ka rezervat dhe në momenti para se ta hudhë në zjarë i këthet edhe njëherë hojgjës dhe epyt dhe ishte moment e, shumë e, për, për të uqeshur në, në ato raste hojgjë am garantënë se tash nuk ndodhë kur gjo në shpej nëse unë e djegi këtë hajmalia hojgja i të i tohë dhe i tohë tjo aja është të topë letër që gjdo letër tjetër tikur e djeg nuk ndodhë diska tjetër të respektuar e, ju si moderator dhe shikuho si tuaj po qëse do të ndodhë të dishka kur diegit dhe Allahu do të reagante me madhja që do të kishte mund të ndodhë në këtë botë është kur digjet kur ani njerës mos besintar që i bëjnë rënd toke së Allahu kujetuin e kanë haram airin, oksigenin e Allahu që jetitin, ujin e Allahu me cilin u shenë e denigrojn deri në atmosfer fjalën e Allahut të vërtetë dhe të saktë. Sa shkelin mbi të ose e djegin çush ndodh në vende të ndryshme në botë nga njëherë me librin e Allahut. La Allahu nuk reagon ashtu në at form çush ne kishim pasur dëshirë ndoshta si muslimanë që atyre me njëherë tu ndodhte ajo fatkesi në mbrojtje të fjalës së Allahut. Por Allahu i ka urtësitë veta dhe ajo ka nëmë qëtë. Nërkash njerëzit, kur shqyëj fjalët e djajve, shkrimet e tyre, fjalit, shkronjat e pak uptimta, të silat vetëm ata njerëzit e djallëzuar mund t'i kuptoj. Pra, falëgjaret e ndryshë, falëtarët e ndryshë. Dhe, në fakt, ato nuk përmbajnë do një rezik në vetë vete, Besimtari i shkreti gjor ka frik në ato momente se a thut qëfar do të ndodhë në moment kër digjet ajo hajmanit. Thjesht, djege, mos u frikso, mos undi as pak se të ka goditur të të ndonjë e keqe, për kundrazi vazhdo i lirë, i qetë, i sigurët se as gjë nuk do të ndodhë e keqe padasht Allahu. Dhe nëse ke frik në ato momente, atër le dzo surën el ikhlasë, surën El Felek edhe El Nas respektiveshtë tri surët e fundit me numër 112, 113 dhe 114 rasurët në Koran në Radhitje. Dhe gjithë ka do të jetë në regull pa kur farë gajle ose derti. Pyjtët jetër të të bënë me omartu në mes të dy bajrameve dhe më të të mes fitur bajramit dhe kurban bajramit të të të të shpërblevët me gjënët. Amin, insha Allahumë të halë. Allahumë të gjithë besimtarët në shpërblet më gjennet, mos nga privuft hmm. nga të mirët e gjennetit Allahu në ruajt nga zjarë i gjehenimit. Kjo përgjitje realisht përgjigje në ka shumë të tjeshtë po lejohet. Mirë po, do të më jepë një pak kohë dhe unë do të gjërojmë pak kësa mm -hmm. për faktin se ne veç jemi ka fundi i Ramazanit tashmë dhe jemi pikrish në këtë periudhën kur njerëzit pa. kanë filluar të kene dilema dhe kjo përgjitje kovat e fundit shpesh vjen, nuk e di nga e, është ngulitur në kokat e njerëzve se ka dilemë rreth lejeimit ose mos lejeimit të martesës në këtë periudhë. Absolutisht nuk ka periudhë të caktuar gjatë vitit në të cilën martesa është e ndaluar. As pak. As nuk ka ditë të vitit, as nuk ka ë muaj ose periudhë të caktuar të gjatë vitit. Pra as nuk është realitet se duhet me domos të martohemi të enjteve ose të dielave. As me këtë datë apo atë datë, as në këtë muaj apo atë muaj. Nëse do të kishte datë që nuk bën të martoheshims atë ditë për shkak të angazhimit që kemi, do të ishte Ramazani dhe nata e Kadrit. Sepse do të ishte mirë që të ngjallim natën me ibadet i derguar i sallallahu a.s. në të kundërten, në këto ditë që ne tashveq me jemi në to, pra dhjetë ditët e fundit, aj shtërëndon të ripin e ti, që djetarët japin të kuptohet se aj është larguar nga pushimi me gratë e ti. Me gjithë atë, askun në literatur nuk përbendet se nuk bënd të martohemi në Ramazan apo në dhjetë ditët e fundit. Pra lejohet edhe në atë kohë, edhe në atë periur. Ma dje, nëse mund të thuhet se është një periud ku është e preferuar, është e preferuar, jo, e urdhuruar, jo, e domës dëshme, por është e preferuar të martohemi, është muaj i shevval pikrisht, muaj i kë fill pas përfundimit të Ramazanit, pra që fillon me ditën e partë të fitër bajramit dhe i ka edhe njës të nëndë, respektivisht 30 dhe tjera. Pra është mirë madje të martohemi në atë muaj. Nuk du të themë se njerëzit të c e kanë ndërmend të martohen në periudha të tjera është mirë ta presin këtë këtë muaj. Jo as sesa, por nëse do të thuhej, nëse do të thuhej se ka preferenca të martesës në ndonjë muaj, është pikërisht ky muajin mes dy bajramëve. E as sesit të kuptohet se e, këtu kemi ndonjë vijë e cila e ndalon martesën apo fejesën apo kurrëzimin. Aspa Ajo që do të mund t'ju nga trohet dikuj, mm -hmm. se është endaluar që të bëhet fjalë për martes, dhe të bëhet kurur, është kur besimtari është në i hram ditëve të haqjit. E kjo është tem në vetë. Ajë haqjiju i cilë është në ullëtim, pra është në ullëtim veç ka shkuar në haqjëllëk, veç ka veshun i hramin, veç ka kaluar ditën e tetë, jo mu tërguje që quhet të dhull higjes të nesërmen ka për të ndalu në arafat të pas nesërmen ka për të hedhur gurt në gjemrat u lakabe dhe ka për të bërë të vafin e tje dheri sa të heq flokt dhe të bëj atë lirimin e plot nga i herami atër nuk i lejohët ati që të bëj kontratë martesore një qahë e të njashmë. Kjo është një periul, po për kë, për haqijun dhe kja thjeshti ka 30 ndalesë. Jo më të e për. E që në fakt, pra, ajo dita e, e, e djetë, pra, është pikrështë dita kurban bajramit. Pra, ati do t'i lejohi, edhe nëse është prej utarë, prej haqilerve, do t'i lejohi që të martohi gjatë muajt shëvual, gjatë muajt dhilë kjede, edhe gjatë muaj dhëllhigje deri sa nuk i ka vesh i hrame. Krejta pra këtojen të lejuara, pra thjesht kjo është një e, mendim që njerëzit e kanë futur nga mendjet e tyre, e, nuk besoj se ka ndonjë bazë e, që ndonjë hosht këtë promovuar këtë ideja po këtë mendim, por njerëzit jesht e kanë këtë dilemë. Dua të them edhe njëherë, përfundimisht se në mes të dy bajrameve lejo hëtë martesa dhe nuk ka kur farë pengisë. Ma djehë, është e preferuar. Shqusem se tashma e kam të qarqik u esit këta qështje. Pygja radhës është kam të gjuar se nuk hynë në gjënet aj që në zemrën e ti kam e një mënsit qoftë sa grimë sa vogële. është hadith kjo dhe si komentohat? Po, është hadith La jedhkullu lë gjennete men kane fi kalbihi mithkale kardelin min kibër. I dërguar i sallallahu a.sallam ka thënë nuk do të hyj në xhennet ai person i cili ka edhe sa zerje edhe sa zerje edhe sa një kokër më e vogël në zemrën e tij prej mendje malësis. Në fakt ky hadith e do një elaborim pak më të thejë. Për faktin se është shumë kufizues në çështjen e hyrjes në xhennet. Dhe të njëjtën kohë mendim masin të gjithë e konsiderojmë si një virtut të shëmtuar që mund ta ketë një njeri, por megjithatë të gjithë frikohemi se në mos e kemi atë. Po, për shkak se përmban rrezikshmëri. Dhe çfarë na duhet ne, një jetë e ngarkuar me detyra fetare, kur ne undohemi të jemi të përspekt në përfiljen e fjalës së Allahut? në performimin e këtyre detyrave, në largim nga mëkatet e tjera, ndërkësh ndoshta përmbajmë pri mend i mbështis diç sado e vogël që të jetë, e cila ne e, mund të na largoj nga xhenjeti i të rjetit. La yedhulul janna. Nuk ka për të hyrë në xhenet, thotë i dërguari sallallahu alaihi wasallam. Natyrisht se edhe sahabët kanë pasur këtë shqetësim. Madje Por kët çështje është pyetur nga një sahabi i dërguari sallallahu alaihi wasallam. Wa dhe ja se si e ka kuptuar kët hadith. Ka thënë O i dërguari i Allah, e kur dikush nga ne veshpet kuën e bukur, të mirë, ka esnafori, ka bedan tri dhe dëshiron që të duket bukur, nuk do të hyjë në xhennet ose vërzion i pytjes ka qenë ka kiber, ka mendimalsi i dërguar i sallallahu a.sallam i është përgjigjur me një përgjigje jo me po dhe jo i ka thonë inë Allahe gjemilun vë ju hibbul gjemal ose ju hibbul gjemal Allahu vet është i bukur dhe e do të bukurën pra të veshët dikush stë lisit pa mendjemansi, por vetëm që të duke të bukur, nuk është mendjemansi sepse Allahu vetë është i bukur dhe e do të bukurën. Por vazhdo një dërguari sallallahu aleyhu sallem, thot, ndërka që mendjemansi është el-Kibru, është kur njeri të vërtetën, realitetin, nuk e pranon. Dhe, i në nëshmon njerëzit. Kështu e ka spigu i dërguari sallallahu aleyhi sallam. Pra, kur ati i ofrohen argumentet për besim, kur ati i vin si në pjatë, fjalet e qartat të Allahut përthirja në besim, për në nështrim dajti, aj në ato momente vazhdon të thot e kush jam un, e kush është aj për cilin të tipë o fletë që un të binë në seshde. Por kjo është ajo mendja e madhësie. Ky është ai ai zemra e symur, e cila nuk e pranon në realitetin. E cila nuk i nënshtrohet realitetit. E cila i sheh njerëzit për milingon. Dëshiron që ti shkel atë. Dëshiron që të bëj padrejsi ndaj tyre. Për shkak se ka fuqi, ka pushtet, ka pozite të tjera dhe në këtë mënyrë, pra e haron se aj është sikur ata, por është në një pozit për t'i shërbyur në fakt ata, dhe jo për t'i shkelur ata. Rathjesht, Allahu i plët fëqishëm në hadith e kutësi, hadith e kutësi praku fletë Allahu, fjalë të ti e që i ka transmituar i dërbuar i sallallahu a.s. Yes. e të regon se madhështia i takon vetëm ati, kur dikush mundohet që edhe vet ajtë të jetë i lartë, në mesin e njerëzët, të jetë mbi njerëzit, atëherë le të dijë se njerëzit janë të obliguar të adhorojnë Allahun, dhe kërë në këtë mënyrë, pra, dëshiron që të mërë atribute të kujtë të kryusit. Pra, është këtu problemi, sepse, kërë me shkeljen, me nënçmimin, që ja bën njerëzve, dëshiron të quhet pak më tepër. Për këtë arsuje ne e, dënojmë nuk e dëshirojmë shprejhin Zotë i filani, Zotë i filani. Edhe nëse në do një gjuton, do shta do ta arsueton të se lejo t'i thuët, por leti themi Zotëri, në do shta me let pak, me but, sepse nuk i themi e, kryusit ashtu, por i themi kryesam në formë të respektit. E nëse dhe kjo gjufsisht, përkon që të jetë e njëjt me kryusin, atër edhe këtë ta, ta, ta largojnë prej fjallorit. Vetëm e vetëm që të mos i jepën kryesis Mu duhet si jepim njeriu atributet të cilat janë unifikate për krijuesin, pra për Allahun e plotfuqishëm. Madje Allahu në Kur'an shumë qartë e shpjegon kuptimin e kësaj çu e thab. Wa tilka darul akhirah naj'aluha lilladhina la yuriduna 'uluwun fil ard wa la fasada. Ahireti pra i utakon njerëzve, është fjala ahireti në këtë asë gjenneti, pra sepse në ahiret do të dalin, edhe ata që nuk e kanë besuar, edhe ata që nuk e deshen, edhe ata që thanë se kush u këthy nga tje që të nga tregojnë eve, se është e vërtet dhe kemë për të dalur, kemë për të linë gjallur, kush është ai që mund të në gjallë këtë kockë të thatë, të terun, e cila pra është braktisën nga jetën nga njëri, e tjera tjera prej dilemave që njerëzit pat pra edhe ata do të kene ahiret, mirë po Allahu thot, ahireti, që në këtë rasë është fjallat, gjenneti, do të ju takon atyre që nuk sënojnë të ngrihen lartë në tok e asë fesat. Pra, për kundra zi, ata në tok, kur marin pozitat e veta, si kur ishte i dërguar i sallallahu a.sallem, i cili ishte profeti i fundët, që i vetëmi epitet i tit, kështë të qenë profet, ma dje në desh i parin, dash i, i mesit, ku do të qëtjet, është e mjaftushme për epitet. Mirë po, qfar kur thuhet se a i ka qenë prej profetve të mëdhen, ma dje. E ma dje vula profetve, ma dje imami profetve. Në të njëtjen kohë, a i ishte i parin muslimanve, u dhe si komandantin suprem i forcë avetar matosura. Dhe gjitha këto epitetë, a i ishte shërptor, ishte pjesmarës praktik në luftën. Ishte njeru që dilte nga uria, nga shtëpia ati, nuk e zin të gjumi dhe mund të takohi në ato momente edhe me omerin të cilin e kishte kapur uria dhe nuk ishte asgjënë në shtëpinë ti. Kë ishte i dërguar i sallallahu a.s. që nuk lanë në trashegemi as një dinar e as një dirhem. Tjesht pra, sahabët patën modestinë kolbinante, ai Omeri i fuqishëm, ai Trimi, sy pa trembun, ai luani që ishte në kohën sa ishte sahabi, kur u bë i pari i muslimanëve, dhe këtë lexojeni historinë, biografinë e tij, ishte njeriu më i ulur, njeriu më modest, njeriu i cili para mendojeni u vran në mihrab. Uthër me thik, thjesht nuk kishte truproje dhe kështu pra Ata ishin të parët dhe nuk sënonin që të shkonin në maja të kodrave dhe të mendonin se janë më të lartit. Inneke, lën të hrikal arda, o lën të blugal gjibale tula, të jo njeri, asë nuk e ke qatë token, asë nuk e mri larsin e kodrave. Ti e njeri, nëse ke dhije Allahu të ka begatu që me dhijen e ti, me dhijen që ke të jesh në shërbim të vetës dhe të tjerve që janë të padishëm, tjesht ti e shrbeton at rast. Nëse Allahu të ka dhënë pozitë, të ka dhënë pozitë që t'i ja jep, t'i ja, t'i ja përgatitësh, t'i ja servosh njerëzve një jetë më të lumtur, më të mirë, më të rehatshme, më të lehtë, etj, etj. E jo të të fitosh pra në këtë rast mendjemësi dhe përçmim për të tjerët. Sepse nëse këto vendosen pra, je i padrejt në pranimin e vërtetë të realitetit dhe shpeshherë për fatin e keq, njerëz të ndryshëm kur fillojmë në për Oda të ndryshme, në përdebate të ndryshme, në penda të ndryshme ti bisedoj me ta, ndoshta në fund ë e ka një shprehje. Kush është ai hori që më tregoi mua se siun të besoj. Kur a nuk e din ai kush jam unë e tjera të tjera. Kjo është pikrisht ajo mendimacia që këta persona për fatin e keq me domos bin në graskë të këtij hadithit, në graskën të cilë e përgatit shejtani, pra vetë shejtani është mjaft i diçshëm. Mirpo, kush e vuri atë që të jetë i përherëshëm në zjarr të Xhaenemit dhe kush e largoi nga mëshira e Allahut thjesht me ndjenjëmasie. A çfar tha? Tha, kush është ky ademi pra, njeriu, që ti e krijove kët prej balte e un jam i krijuar prej zjarrit që un ti nënshtroh me ti. Thjesht e pa veten më të lart dhe e refuzoi urdhën e Allahut. Derisa me laikët ishin prej dritës të krijuara dhe në momentin kur Allahu i tha ju do t'i bëni sejdë Ademit, ti nënshtroheni këtij, ato u xhendën në ë gadjshmëri që ta përfillin urdhën e Allahut dhe me lajke ti kriesa më e pastër, djalli, shejtani, iblisi mbeti kriesa më e përçmuar dhe e mallkuar prej anës së Allahut. Po haj tani të, të bëjmë një pauzë të shkurtër, më pas kthehemi me të tjera pyetje. Shkoj të ndërruar, në vazdim është koha e pauzës, më pas do të rikthehemi që t'japim përgjigje shikuesit i cili ka pyetur se çfarë duhet thën pas marrjes së vdesit teleskopes jemi në pjesën e dytë të misionit të sotëm duke kërkuar përgjigje, do t'i japim përgjigje shikuesit i cili pyet i Hoxh thotë a është sunnet ta lexojmë surën Qadr pasi të marrim abdes? Dhe pyetja që vjen nga un çfarë të themi pasi të marrim abdes? Bismillah alhamdulillah, والصلاه والسلام على رسول الله. Jo, nuk është prej sunnetit të lezohet surja al-Qadr pas abdesit. Pas abdesit ajo që mund të thuhet është lutja Inna Allaha yuhibbu at-tawwabin wa yuhibbu al-mutatahhirin. Pra hadithet saktë nuk flasin për surën kadër që të lexohet. Ndërkësh kjo pjesa jetë se Allahu i do ata që pendohen dhe i do ata që pastrohen, mund të thuhet pas abdesit dhe lutje të tjera të lira. Nuk ka diçtë të, të veçantë. Po, pyci tjetër, selam aleykum, nuk e di, a ka pytur dikush vetëm desha njësë qarim nga hoxja, pëse nuk bënd të veqohet ditlingja, qoftë me një mëmbëlsir, me një test të thjesht të familjarve, tuk e mos shkejlur as një ndales, si që është festimin në muzikë, pije, etë të tjera. Realisht, pyci si, e, e ka zhvesh pyci në bukur mirë nga dilemat për cilat me ndohet se ditlingja është ndaluar, dhe nga ka bërë nëndoshtam më, më të gacme edhe ne që të përgjigjemi, por edhe përshikusi që të kuptohet. Mm -hmm. Që ta dinë se festimi i ditlindjes nuk është e ndaluar për aspektin se mund të përmbaj gostia, alkohol, përzirje gjinish, muzik, e tjera. Ato do të mund të ishin harame për cjelë se të festimi të ditlindjes. Jo, ne të respektuar, duhet të adini që të gjithë se për vendosjen e datave të caktuara për shentrimin e tyre, për respektimin e tyre, nuk nga është lën e drejt që ne të kujdesimi, sepse në këtë rafsh, ne duhet bënim data prejme të ndryshme. Ne kur themi se dita kur u linda unë për mu është e veçantë, nuk edhim se a jetë ti i veçant që do të jetë datë lindja a jote e veçant. Të jeshtë. Po të ishte dikush i veçan në ditën e lindjës së ti, do të kishim të drejt të i festonim ditë lindjët e sahabëve të cilët u përgëzuan me gjennet, sepse edhim se ata ishin njërës të mbar të dobishëm për vetë dhe për njërzimin. Ndërkohë që, ne për vetë vetë, nuk edhim se ajo data e lindjes është haj për mua apo është shër. A kam shpëtuar un nga zjarë i gjahenimit apo jam ende akoma i ekspuzuar për tu e, dënuar me te. Pra thjeshtë, ne kur do të legjitin monim festimin e dit lindjeve tona për cilat ne si persona nuk kem dikimin ton të drejt për drejt, atër pëse të mos i festojmë në gjarjet që ne kem dikim në ton. Së të mos festohet dita e martesës pastaj. Kur është më e gëzueshme, më e harreshme se sa dita kur je lindur, çutim në fakt ke çajtur asgjë më të epër. Së të mos festohet dita e diplomimit. Së të mos festohet dita e punësimit. E në të kundërtat e tyne do të mund të ishin edhe të bëjmë zi për ditën e largimit nga puna. Për ditën e dështimit në studime për ditën e rënjës në provim, për ditën e humbjës së antarit të familjës, e vdekjës të ti, për ditën kur humba në biznes, e tjera, tjera, pra, i gjithë kalendarion do të shëndrohi në ditë festive dhe në ditë piklimi. Në këtë rast, i dërguar i sallallahu aleyhve sallam, i përkushtuar që të na mësoj ne e fenë me detajet më të holësishme, sepse Ne do të kemi dobi të dim se qëfar është e mirë dhe ne të pasojmë, të bëjmë atë e mirë nga i dërguari sallallahu ari usen. Në të kundërten, aj u përpoqë që të nasësharojnë në të keqen dhe në të lagohëm nga jo. Në këtë fushë duhet të themi se aj vetë ditë lindjën e ti nuk e festoj. As nuk porësitit të festohi ajo. E që lindje e një njeri jo fillimisht të rëndon, i cili tek pas 20 viteve do të kuptohet se do të bëtë pejgamber, mm -hmm. me gjitha te në lindjen e ti ka pasur shenja të veçanta, që nuk kanë qenë të rëndon ta të cilat janë përshkruar në livrat e biografi së Muhamedi sallallahu alaihësallam. Kishte treguar e ëma ati e minja, se ditën kur kishte lindur i tërguar i sallallahu alaihësallam, kishtë e parë shëndritje ka ana e jimin dhe e shamit. Që në fakt, ajo në të njëtën kohë thotë se e ka lindur atë shumë letë dhe nuk ka ndirë dhimbjen e lindjes që është e zakonshë për një nënë të përjetoj dhimbjet e lindjes. Mm -hmm. Me fjalë të tjera, me krejta këto dhe që ne e dim sakt datën e lindjes së Rasulullah s.a.w. e ka ditur dhe e vetë, aj nuk ja festoj vëjtës, nuk lejoj që dita lindjes të bëhet diteve qanë, pas taj, po qëse edhe edhe këtë po të ikalojmë dhe do të thashim, nuk do të bënd të dëmë nëse unë do të festoj dite në lindjes time, Allahu në Kur'an thët, jes elu në ka anil ehilleti, kull hje me vakitu linnasi o shëhril haram, thët, të pysin ty o Muhammed për ndërimin e hënës, hëna ere e cila është një një, një tëhshp i draprit e që me vonë pasaj bëhet hën e plot, pasaj fillon të zvoglohet dhe e sa dhe nuk duket fare. Të pysin ty për ndryshimin e hënës thuaj pra se ndryshimet e hënës janë për të logaritur kohën ju. Atër shtrot pytja, kur është dita e lindjes Se cili ne edhim datën e lindjes kërë jemi të regjistruar. Ne kohën në vendet tona e logarisim me kalendarin djelor. A dhëtisht e sakta e dita e lindjes? Pastaj, dita e lindjes dikush do të logarisit se fjala vjen, jam lindur të hën dhe mu vetëm kur me kohë i cidon kalendarit e lindjes ditën e hën, ajo është ditë lindja inë. Ose dikush do të hën do të thështë e se kjo është ditë lindja inë. Gjashtë të tjerat nuk janë të mjënë. Me fjallë të tjera, do të vinim në dilema të ndryshme. E shfar të bëjmë me përsonat të, të sëllit janë të lindur me njësët e nëndë shkurt, pra janë të pa dejnë të respektojnë ata ditë lindin e tyre, e fjallë tjera pra që mund të thunë. As logikisht, e as fetarisht nuk lejot që ditën e lindjes nime unë të aveqoj me diqë. Pra nuk është fjalla të mbëlsira, Dhe nga kjo të dëshiroj që të them dhe të sharojmë se Nëse ne i thrasim të tjeret Për ditë lindje dhe i apim ushimin e zakonshë Thjesht të pinë qaj Kjo nuk lejohet Nuk është fjala në bëlsira që përgaditët për këtë qështi Por thjesht nuk godzojmë të themi se Sonte që ishit në gostin time Kjo është edhe dita e lindjes tim Nëse këtë e ke pasur që lëm Atërë e kështë ndëruar takimin në një haram Mir poçi për koincidencë, shokët para një muaji të kanë thënë se ne do të takohemi në Finlandit, ose para një jave, ose para pesë ditë dhe thjesht ti ke kuptuar, u, po ajo çen ka datë lindje ajo të. Kjo nuk prish punë as se si. Sepse nuk e ke bërë ti me këtë nijet. Nuk e ke bërë me këtë qëllim. Pra thjesht, nuk janë ushimet e caktuara, pijet e caktuara dhe haramat e tjera që mund të vijnë si përziherja muzika e shkadiun që ato në fakt po ndalua kanë festimin e festimi ditëlindjes. Jo, festimi i ditëlindjes është i ndaluar e ato të tjerat mund të jenë të lejuara ndoshta në rrethana të caktuara, por për këtë qëllim nuk lejohen. Ma pyetje tjetër thotë para disa ditëve lexova një shkrim në internet thotë se Coca-Cola ka alkool, prandaj po pyes a lejo ta pim atë apo jo. ë mënyra e pyetjes na çon drejt përgjigjes së detyruar, pra Coca-Cola përmban alkol, alejot të përdorim, tash në rrasë se hojgja thëtë kështu po, atërë po e lezitimon pili në alkolit. Unë do të kisha thënë se, gjdo pije kur vërtetohet se përmban alkol, alkol i cili është materje dhe se, alkol që ka materje dhe se, qoftë edhe në sasi shumë të vogël, ajo pije, ajo ushqim nëndalohet se a përmban kët Coca-Cola dhe ju e keni lexuar diku në internet, atëherë mos të marrim se gjithçka që e lexojmë në internet është e saktë, e vërtetë e pa diskutuar. Unë e them si rregull, unë nuk di se ë Coca-Cola ka alkol. Kët mund ta japin ekspertët kimistë dhe kët deklarat pastaj duhet ta mbrojnë ose ta refuzojnë e produkte Coca-Colas. Ne dim se Coca-Cola ka një problematikë në këtë çështje sepse ë shëndeti i saj është pikërisht në recetën se si dhe nga merret, do të thonë lënda e parë. Ndonse dihet diçka për përmbajtjes së saj, por nuk dihet shumë shka. ë në realitet njerëzit duhet të bëjnë humitimë shkencore të ngrenin ato lart dhe të supozojnë pra në laboratorë të caktuar se ajo alkol dhe pastaj edhe prodhuesit të dalin të na tregojnë se po, është vërtet se përmban. Edhe nëse ajo është sasi e vogël, atëherë edhe un do të thoshja se nuk lejohet të përdorim pra Coca-Colën si pije freskuese. Ndërkaj Coca-Colla në, Coca në shkrimin e saj ajo njihet për as pije jo alkolike. Do thonë ne e prodhuesit në esenc duhet t'i besojmë derisa të vërtetohet se e patenti të cilën e përdor është ndryshe nga materia që e përmban, atëherë në fakt ajo firmë që prodhon një një gjë të tillë ajo xhobitet me xhoba të larta sepse vën mashtim të njerëzve për prodhimet e saj. Derisa ajo prezantohet si pije jo alkolike, që në fillim unë nuk kam të drejt, nuk kam guximin të të them se ajo ndalohet të përdoret po vetë atë der kisha më pyet hoxhën thotë trad supozimeve se koha e fundit e kësaj bote është ofruar kanë ndonjë paralajmërim nga Muhamedi alayhis salam për ditën e gjykimit ë në këtast nuk do të tashatën ditën e gjykimit por është jalë për ditën e kiametit sigurisht ashtu kanë shkruar ë në fakt vetë Allahu në Kur'an në fillimin e surës Nahl ka thënë Eta emruullahi felat e sta agjiluhu Subhanahu wa ta'ala Amma i shrikun Erdi urdri Allahut Andaj mos kërkonit të përshpetohet është jala për kiametin Para 1400 vjetë Allahut ka thën erdi U bë në fakt Dhe i dërguar i sallallahu sallam, Ka thën jam dërguar un me kiametin Si kur këta dë gjishta Në fakt Para 1400 E njezet e dy viteve e tash më tepër dhe më thënë kanë kaluar, ka vdekur i dërguar i sallallahu a.sallam dhe kja meti ende nuk kanë dohë ose bota është shumë e vjetër dhe kërë ka thënë kështu pegamberi dalin se njëmi vite, dëmi vite janë shumë më aferë sësa vjetërsia botës Allahu e dimë së mirë me gjitha te, ne nuk e dimë se kur do të ndodhë kja meti dhe përmendëm edhe në fillim të këti emisioni se qështja e ndodhe së kiametit është e drejt ekskluzivet që ta di vetëm Allah i pletëfëqishëm. Këtë një huri nuk ja ka dhenë asë Muhammedi sallallahu a.s. e asë të dërguar vetë të tjerë. Dhe derisa është kështu, atër nuk kemi guzim që të themi se mund të ndodhe këtë vetë apo atë vetë. Madje, në Kur'an, Allah u përmend, ola të etikum illa baghteten nuk do të ju vje kiameti për posë në befasi. Kur ni Hermes jam mërmendjes se ju do të shiheni shenjat e ndodjes së si kiametit dhe at natë ju nuk do të fleni, nuk do të pushhoni sepse do ta presni se do të vijë kiameti. Kiameti kur do të ndodh, do të ndodh befasisht. Mirpo, ajo që ne dim, ajo që Allahu ka dhënë ë të mundshme që ne të dim diçka për shenjat e për kiametit është sa ai ka pararëmuar se nuk do të ndodh kiameti pa ndodhur pa ngjar disa shenja. E disa janë të vogla e disa janë të mëlla. Shënjët e vogla të kiametit thuhet si të gjitha kanë ndollur për pos disa shënjët që janë në dëmjët shënjëve të mëlla. Ato ende mm -hmm. nuk kanë ndollur. Ndërka që prej shënjëve të mëlla të kiametit ende asë një nuk kanë ndollur. A nështë afruar kiameti, Allah u ka thënë se është afrë. Por se a mund të ndollë këtë vit, jo nuk mund të ndollë këtë vit, sepse ende nuk kanë filluar të shfasin ato shenja të cilat do të zgjasin me vite. Për këtë arsye, kjo është temë e gjerrë dhe ë mendoj se njerëzit duhet të çasen literaturës dhe të dëgjojnë ligjëratat ymerfillta të shkoshitura me argumente e, fetarisht pro, që të mësojnë për shenjat e mëdha dhe të vogla të kiametit, që të dimë diçka për to. Megjithatë, unë do ta kisha bër atë pyetjen, pyetësit që i ka bërë i dërguar i sallallahu a.s.m. në atërast e nesit. Pse, ki përgaditur, dishka dhe mëzis përpret që ajo të ndodhë, të kujdesim e ne që të përgadisim, të marim bagajt të veprave të mira sa më shumë, e që edhe kur do të ndodhë, ishalla allahu ne na embron besimin dhe nuk na lë që të vdesim dhyshe për posi musliman. Kjo është gara, që është pikë synimi që ne duhet ta kemi si besimtar gjatë kësaj jete. Ësigur është edhe një emision PicTV e kaq që flet për shenjat e kiametit, kështu që shikuesit mund ta ndjekin dhe të marrin informacion për këtë. E gjithë, unë sigurisht do të dëshirojë që në fakt për shenjat e kiametit mos tentoj askush që të arsimohet për një ligjërat sado e gjatë të jetë ajo. Pra do të cikël ligjëratash dhe nëse ju këtë e ofroni, atëherë është edhe më me, me klasë pra për të shikuesit të servoni njëhurit e tila. Hojtji, falem dhe rajnë që ishit më nesatë. Falem dhejtë dhe preju e përftesen, zot ju lasht të mbara dhe të mirë. Shala. Mi sëndëruar, këtu për ndahemi për të lënë rallës takimit, takimeve të tjera në emisione dhe ditve në vim. Dhe në takime tona të rallës, ju përshëndesim me përshëndetje në ngrotë e slame. Selam Aleikum. A. Ah, ah, ah,